1963 рік Дженніфер Берг народилася 1 січня. Вона з'явилася на світ за два тижні до терміну, влаштувавши перед цим Ганні та лікареві зовсім божевільну новорічну ніч. Щоб вийти в цей світ, їй знадобилося цілих 15 годин, але коли вона нарешті опинилася в ньому червона і кричала так, Ганна побачила не зморщене личко звичайної новонародженої. Вона побачила лише диво і красу істоти, якій вона дала життя. І від захоплення відчула, як сили знову повертаються до неї. Їй було самотньо безлаяна в ці довгі грудневі дні. Хоча він і дзвонив їй з Каліфорнії щодня, тріщина в їхніх стосунках все одно відчувалася. Вона відчувала її в тій недбалості, з якою Лайон вимовляв ласкаві підбадьорливі слова. Ця тріщина поділяла їх, як глибокий каньйон. Але коли народилася дитина, все було забуте. Коли Ганна вже прийшла до тями від наркозу, він подзвонив, і вона сказала йому, наче вибачаючись, «Це все таки дівчинка. Я в захваті». Я надто старий, щоби вчитися грати у футбол на пару із сином. Мені принесе значно більше радості вчити свою доньку-підлітка танцювати. Весь час, поки вона лежала в лікарні, він дзвонив їй двічі-тричі на день. Тріумф Нілі у лос анджелесі побив усі рекорди. І тепер вона готова їхати до Сан-Франциско. Чи не заперечуватиме Ганна? Це віддасть віддалить повернення Лайана ще на три тижні. «Звичайно, ні», – швидко відповіла вона. «Їй не хотілося, щоб знову виникла якась суперечка про справи кампанії або про роботу Нілі. Особливо зараз, коли все знову було чудово. Дженніфер Берг стане на той час зовсім старою леді, але я постараюся, щоб вона закарбувалася в твоїй пам'яті», – піддражнила вона його. «Джордж обіцяв сфотографувати її полароїдом», – сказав Лайон. «Прийшли мені картку відразу ж, як просохнець». «Я вже відправила одну. Зняли просто у лікарні. Там вона нагадує старого гномика. Але вона буде красунею, Лайоне». У неї буде темне волосся, наскільки можна судити. Лайон прилетів наприкінці місяця. Маленька Дженіфер важила 9 фунтів. Обличчя вже розгладилося, зморшки пішли. Вся вона була світло-рожевою, і батько прийшов від неї в невимовне захоплення. Уважно вивчаючи крихітне личко, він посміхнувся. «Страшно боюся». «що вона буде схожа на мене», – сказав він, насупившись. «Ганно, тобі слід було постаратися краще. Я хотів точну копію тебе, один до одного. Я справді постаралася, і все вийшло. Я хотіла, щоб вона була твоєю копією». Він примчав додому прямо з аеропорту, щоб побачити її та дитину. Але йому треба було поспішати у справах. «Зазначимо появу спадкоємиці сьогодні, за вечерєю», – пообіцяв він. Увечері няня міс Казанс допомогла їй втиснутися у грацію. Це було незручно, але зараз, після того, як вона стільки місяців проходила, розповніла в халаті, їй хотілося, щоб Лайон знову побачив її стрункою, підтягнутою та елегантною. «Непогано!» подумала вона, прискіпливо розглядаючи в дзеркалі свою фігуру. Вага в неї стала, як і раніше. Тільки талія трохи послабшала, втративши колишню форму. Але Грація зробила свою справу. Зрештою, пройшов лише один місяць. Але, дякувати Богу, сьогодні вночі вона все-таки зможе лягти в ліжко з лаяном. У них так давно нічого не було. «Сьомого місяця, бідолашний Лайон. Лікар попередив її, що спочатку може бути трохи боляче. Але це вже не мало значення. Знов стискати Лайона у своїх обіймах, відчувати його всім тілом. Ось що головне». Його секретарша подзвонила о шостій. «Лайон на перегляді. Чи не може вона зустрітися з ним о сьомій годині в ресторані Денні?» Дещо розчарована, Ганна поклала слухавку. Вона думала, що вони вдвох вип'ють удома коктейль, а потім спокійно повечеряють десь подалі від звичних місць, де їм непостійно зустрічатимуться знайомі обличчя. У денні їй подобалося, але це означало, що у їхнього столика зупинятимуться всі комуни і будуть говорити про бізнес. Зазвичай вона не заперечувала проти ділових розмов але ж сьогодні вони мають особливий день». Ганна сіла за столик біля бару і почала чекати. Була вже чверть на восьму, і вона пила другу чарку віскі, коли нарешті побачила Лайана. З ним були два його помічники і Біл Мек, режисер телебачення. Лайан кинувся до неї і легко поцілував її. «Будь ласка, пробач мені. Ми переглядали запис на NBC. Проклята плівка обірвалася, і все довелося знову прокручувати. «Так, Люба, ти, звичайно, пам'ятаєш Джима Хендлі та Бада Хофа, сказав він, підводячи до столика двох молодих людей. І, звичайно, знайома з Білом. Вони сіли за великий столик і завели розмову про запис, який щойно переглядали – варіант нової багатосерійної постановки. З їхньої розмови Ганна зрозуміла, що запис є власністю «Біла Мека» і що він хоче підписати угоду з «Тріма Б», оскільки кампанія «Белами Белого почала набувати популярності. Він хотів, щоб вони продали йому комплексну угоду. Енергія в Лайоні била ключем. Він був упевнений що зможе зацікавити цим CBS або IBC, а можливо і переробити все, поставивши на головну роль Джоя Клінга. Джой щойно уклав угоду з їхньою кампанією. Це був найкращий комедійний актор року. «Він виступатиме у лондонському Паладіо з Нілі», – пояснив Лайон. «Правду кажучи, він повинен з хвилини на хвилину бути тут». Я сказав йому, щоби він заїхав за мною сюди. «Заїхав за тобою?» – здивувалася Ганна. «Ангел мій!» – з непідробною прикрістю сказав він. «Все це сталося три години тому. Джой їде зі своїм виступом до Вашингтона». Але ж тобі, не треба їхати, правда?» «Якби ні. Нілі думає, що вона виступає там завтра із сольним концертом». Я повинен пояснити їй, наскільки важливо для Джоя виступити в одній програмі з нею. «Я тобі не заздрю», – сказав Батхов. Нілі знає, що у Паладіумі у її програмі будуть інші номери, але вона ще нікого не включала до своїх виступів тут, у Штатах. Досі всі її концерти були сольними. Але коли я поясню їй, що ми щойно підписали угоду з Джоєм, Нілі поводиться нормально, якщо їй все правильно пояснити. «Він їде сьогодні ввечері». Ця думка пронизала всю її істоту. «Він їде сьогодні ввечері». «Коли ти повернешся?» – запитала вона. «За два тижні. Вранці я тобі відразу подзвоню. Можливо, ти прилетиш на суботу та неділю. Чи могла б мала Джен відпустити тебе?» «Тобі». «Обов'язково треба їхати сьогодні ввечері, Лайоне». «Обов'язково. Я хотів їхати завтра, але я повинен забезпечити Джою рекламу. І найкраще взятися за це завтра зранку». Він планував пробути у Нью-Йорку лише одну ніч. У дверях раптом з'явилася голова Джоя Клінга. Лайон помахав йому рукою. «На мене чекає машина!» – крикнув Джой. «Стоїть у другому ряду!» Лайон скачив зі сільця. розплатиш чеком за рахунок компанії, Бат? До побачення, мій ангеле. Завтра подзвоню тобі. Бат, відвези, будь ласка, Ганну додому, га?» Вона не поїхала до Вашингтона на суботу та неділю. Міс Казанцк сказала, що все буде гаразд, і їй зрозуміло, можна їхати. Але Лайон так і не покликав її туди. А в п'ятницю він сказав тільки, зателефоную завтра, в цей же час. «Чому б тобі не взяти і не спитати його в лоба, що відбувається?» – сказав Генрі. Ганна дивилася в чашку, ніби намагаючись у кавовій гуші знайти якусь чудедійну відповідь. «Та тому, що насправді нічого ніби й не відбувається, – відповіла вона, – лише ця сама невловима різниця». Генрі Белламі зітхнув. Ганна виглядала блідою і схудла. Коли вона зателефонувала йому і наполегливо попросила повечеряти з нею, в її голосі лунав розпач. До того ж, він боявся питань, які вона неодмінно поставить йому. Генрі, дитині вже три місяці, а Лайон провів з нею всього чотири дні. Один між Каліфорнією та Вашингтоном, та три – «Між Вашингтоном та Лондоном. У Лондоні він уже місяць. Нілі зробила там фурор. Я розумію, що її там утримує, але йому залишатися немає жодних підстав. А Джордж що каже?» Ганна посміхнулася. «Та сама стара лінія поведінки. Що Нілі, мовляв, не залишиться там одна. Що Лайон для неї цар і бог єдиний, кого вона слухає» що вона нібито приносить компанії великі гроші. Генрі сумно посміхнувся. Ось що означає бути щасливим менеджером. Завжди страждає дружина. Але ж до них уже перейшли кілька великих зірок. Кампанія процвітає. Скільки вони ще повинні нянчитися з Нілі? Зараз з нею здається все гаразд. На мою думку, вона цілком може сама стояти на ногах. Вони — нові люди у бізнесі, Ганно. Нині на них усі дивляться. Джордж ніколи не вирізнявся особливою енергією. Так, зрозуміло, він — добрий бізнесмен. Але Лайон вміє знаходити підхід до людей. А в нашій справі завжди з'являється своя Нілі або ще якась зірка, з якої доводиться нянчитися. Мабуть, тобі треба змиритись із цим. Хочеш сказати? Мені все життя доведеться жити отак. «Згодом ти до цього звикнеш», – відповів він. «Я? Ніколи!» – схвилину він помовчав, потім сказав. «Ганно, ти не зможеш мати все. Я бачив твою квартиру. Вона коштує великих грошей. А лає не з тих, хто за все платить сам. Але, Генрі, чому він не попросив мене поїхати з ним до Лондона?» Генрі вивчав погляд, поглядом падагричні потовщення своїх пальців. Ти ніколи не була за кордоном, Ганно. Можливо, він вважає, що зобов'язаний показати тобі визначні пам'ятки та інше. А він постійно прив'язаний до театру. Тобі було б не дуже приємно сшиватися там всюди однієй. Якби, якби він усе так пояснив, я б зрозуміла і поїхала б, не зважаючи ні на що. Я могла б сама оглядати пам'ятки, ходити до всіх театрів, і бачитися з ним хоч зрідка. Залиш поки що все, як є. Він має повернутися з дня на день. Він повернеться за тиждень. А що потім? Хто знає, куди на той час Нілі поїде на гастролі? І він знову поїде? Роздивляйся проблему в мірі їх виникнення, порадив Генрі. Лайон повернувся за десять днів. Але побути вдома він зміг лише тиждень. Нілі збиралася до Європи зніматися у новій картині. Знімати її мали у Франції та Італії з провідними артистами європейського кінематографа. «Стану на цьому вона не зробить», – пояснив Лайон. «Натомість покаже і Голівуду, і телебаченню, що на неї можна покластися, оскільки я маю намір зробити все, Щоби зйомки завершилися з випередженням графіка. Лаяне, візьми мене з собою, раптом попросила вона. Нічого не вийде. Чому? Розумієш, Нілі часом стає монстром. У Лондоні вона мала приголомшливий успіх, ти не уявляєш, як усе це виглядає, коли досягаєш успіху там. Неймовірно, але публіка досі зберігає її вірність. Вигукують її ім'я, коли вона йде вулицею. Годинами юрмляться біля готелю, щоби тільки побачити її одним оком. З фірми Джонсона Гарріса туди прилетіли двоє з великою пропозицією від телебачення. Усі прагнуть отримати її собі. І все це доходить до неї. Але вона повинна залишитися вірною тобі і Чорджу, адже це ви витягли її. Вона вже заплатила все, що була винна, до останнього центу. І тобі, і компанії. Вона робить гроші, та робить їх для нас. Ми помінялися ролями. Вона вважає, що це ми маємо бути їй вдячні. Але як це стосується того, що я хочу їхати з тобою? Це буде на заваді. Нілі образиця. Нілі образиця? «Та я ж твоя дружина і її найкраща подруга. Як вона може образитися?» Вона знову набула важності і добре знає це. Не забувай, вона погодилася, щоб Джой Клінг виступив з нею в одній програмі. І завдяки цьому ми уклали для Джоя великі контракти з телебаченням на майбутній сезон. Вартість комплексної угоди складає 150 тисяч доларів на тиждень. І ми займаємося цією угодою. Це дає нам 15 тисяч на тиждень на 39 тижнів. І все завдяки Нілі. Наступного року ми укладаємо для Нілі особливі угоди. По одній на кожен місяць. 200 тисяч кожна. Так що зараз все крутиться довкола Нілі. Якщо там будеш ти, я природньо розриватимуся і якийсь час приділятиму тобі. Мені захочеться показати тобі Париж, Рим, захочеться бути з тобою. Я зовсім закину Нілі. Будь ласка, Люба, відпусти мене. Через рік я зможу виплатити тобі твою базику. Але на сьогоднішній день становим хребтом 3Б все ще є Нілі, і поводиться з нею потрібно дбайливо. Але я впевнена, що моя присутність не скривдить Нілі, вона сама пропонувала мені, щоб я залишила дитину і їхала разом з тобою. Чи бачиш, Нілі дещо змінилася? Єдине, про що вона думає і з чим зважає, це з самою Нілі. Ти маєш зрозуміти її, Ганно. Ти ніколи не була поруч з нею в ті періоди, коли справи в неї йшли добре. Вона зверталася до тебе лише тоді, коли їй було погано. Тоді вона поводилася по-людськи. Зараз вона нестерпна. Мені доводиться ні на хвилину не зводити з неї очей, щоб вона не розлітилася і не посварилася з оточуючими, щоб переконатися, що вона скрізь є вчасно. Вона знову набула влади над людьми. Знову почалися спалахи роздратування. На щастя я можу керувати ними і сподіватимемося, що так воно буде і надалі. Але я мушу присвячувати їй увесь час. Наступні три місяці були для Гани нестерпними. Вона так багато проводила з дитиною Дженніфер, що няня не знаходила чим зайнятися і скаржилася на це. Постійно надходили повідомлення про приголомшливий успіх Нілі за кордоном. Іноді Лайон писав, раз на тиждень дзвонив. Фільм обіцяв бути чудовим, хоча довелося знову знімати початок, оскільки Нілі дуже багато втратила у вазі. Вдома він хотів бути наприкінці червня. Потім пройшов цілий тиждень без жодної звістки від нього. Ганна замовила трансатлантичну телефонну розмову на 4 липня. Телефоністка комутатора готелю Георг П'ятий відповіла – що Берк виїхав від них рівно тиждень тому. Ні адреси, ні місця вибуття не залишив. Вона вважає, що він повернувся до Сполучених Штатів. Так, мі Хара виїхала з готелю одночасно з ним. Ганна була вражена. Невже він поплив на пароплаві? Але чому, якщо він так сильно хотів побачитися з нею та донькою? Вона подзвонила Джорджу. Той відповів ухильно. Так, лайони нілі мали повернутися, але він ось уже п'ять днів не має від них жодних звісток. Тієї ночі вона лежала на ліжку, намагаючись змусити себе дивитися телевізор. Жодна програма так і не зацікавила її. Зрештою, вона вимкнула телевізор і розгорнула ранкові газети. Раптом в одній із колонок немов неонова вивіска спалахнула коротенька замітка. Легендарна зірка естради, яка знову зробила феноменальне сходження на Олімп Слави, пояснює це так само, як і наново набуту струнку фігуру своїм новим коханням. Але любовна історія нашої зірки не може мати щасливого кінця. Адже предметом цього кохання є її менеджер, який одружений з красунею телеекрана. Усередині в Ганни щось обірвалося. «Не може бути!» Але Лайон справді казав, що Нілі зігнала зайву вагу. Вона відчула, що їй ось-ось стане погано, і вона знепритомніє. «Стривай!» – сказала вона собі. «Гаразд!» Припустимо, Нілі закахалася в Лайона. Це не дивно. Але з цього зовсім не випливає, що і Лайон не байдужий до Нілі. Лайон, напевно, дотримується дистанції і тримається від неї на відсані витягнутої руки. Можливо, він із самого початку зрозумів, що це станеться. Тоді саме цим і пояснюється те, що він не хотів брати мене із собою до Європи, мабуть, «Таким чином він хотів захистити мене. Лайону, мабуть, довелося там нелегко. Але де ж він зараз?» Схопивши слухавку, вона замовила телефонну розмову з готелем «Беверлі Хілз» у Каліфорнії. Вона благала Бога, щоб її підозри виявилися помилковими. Слухавку зняла телефоністка комутатора. «Так, містер Лайонберг оселився в них три дні тому». «Ні, у номері його нема. Так, міса Хара також зареєстрована. Її номер також не відповідає. У Каліфорнії сьогодні лише дев'ять годин. Чи не хочете повторити виклик пізніше?» Ганна зняла замовлення і без сили відкинулася на подошки. «Бути в Каліфорнії цілих три дні і не подзвонити!» Надягши перші штани, що потрапили під руку, вона вибігла в ніч». Генрі знадобилася ціла вічність, щоби відчинити двері. «Господи, що ще сталося?» – сонним голосом запитав він. На ходу, зав'язуючи пояс халата, він провів її у вітальню, увімкнув світло і показав на крісло. «Сідай! У чому річ?» Ганна була на межі істерики. «Ти… ти бачив це?» Вона тицнула пальцем у ранкові газети, розкидані по підлозі. «Генрі, не відмовчуйся переді мною. Я тільки-но дізналася, що Лайон ось уже кілька днів як повернувся, він у Каліфорнії, зніли і навіть не подзвонив мені. «Давай вип'ємо», – запропонував Генрі. «Генрі, допоможи мені!» Вона впала в крісло, як підрубана, здригаючись усім тілом від ридання, що рвуться з грудей. Спокійно розбавивши шотландські віскі, він подав їй склянку. «Давай покінчимо з істерикою і звернемося до фактів. Адже ти хочеш врятувати ваш шлюб, правда?» «Значить, ти теж у це віриш?» «Звичайно. Я знав про це раніше. Дармови покинув її. Вона дивилася на нього так, ніби останній вірний друг зрадив її. «Прийди до тями», – сказав він. «Таке трапляється часто-густо. Перед тобою є кілька шляхів. Перший. Ти уникаєш його, не впустивши своєї гордості. Другий. Якщо він так сильно тобі потрібний і в тебе достатньо мужності та сили волі, то ти зможеш усе витримати та повернути його». «Я не можу жити без Лайона», – проридала вона. Тоді починай брати себе до рук. Тільки почни закочувати йому сени, і ти прямо пошлеш його в обійми Нілі. Але ж вона товста, як свиня. Не може вона йому сподобатися. Вона не томста. Голос у нього був втомлений. Я тільки вчора увечері повернувся із західного узбережжя. Зустрів Нілі та Лайона у чейсенці. Вона виглядає чудово. Навряд чи вона важить зараз більше ста фунтів. Нілі? Думаю, що все це через кохання. Фунтів десять вона скинула у лос анджелесі під час перших гастролей. Ще фунтів десять у Фріско та у Вашингтоні. А все інше за три місяці у Європі. Вона нічого не їсть. Я спостерігав за нею. Виглядає так, ніби будь-якої хвилини може розчинитися в повітрі. Але вона просто збожеволіла на лаяні. Очей з нього не зводить. Що хвилини висне на ньому? Ганна затулила обличчя руками. «Генрі, припини! Що ти хочеш? Добити мене?» «Ні, хочу розкрити перед тобою всю правду. Знаючи факти, ти, можливо, вигадаєш, як боротися. А від несподіванки ти могла б зазнати поразки». Тож краще повністю бути в курсі подій. А тепер стисни зуби і тримайся. Таке справді може приголомшити. Лайон аж ніяк не відштовхує її від себе. Ні, ні. Ганна видала протяжний жалібний стогін. Припини істерику і давай складемо план дій. Вона подивилася на нього, відмовляючись вірити своїм вухам. Генрі. «Ти з глузду з'їхав. Все скінчено. Назовні. Той знизав плечима. Чудово. Я займуся тобою, з тобою оформленням розлучення. Лайону доведеться виплатити тобі та дитині солідні аліменти. Впевнений, що він згоден на все». Ганна заплакала ще відчайдочніше. «Ні, ні, я не віддам його. Тоді візьми себе до рук». Випий віскі і давай все прорахуємо. Ти не перша і не остання, у кого ведуть чоловіка. Тобі потрібно просто вирішити, що для тебе важливіше – лайон чи власна гордість. Але те, що було, вже не повернути. Правильно. Ореол навколо нього неабияк подьмяніє в твоїх очах. Але ти утримаєш його біля себе. Наскільки я тебе знаю, якщо, звичайно, не помиляюся, частина Лайону – це краще, ніж взагалі ніякого Лайону. «Генрі, та хіба він поважатиме мене, знаючи, що я змирилася з цим?» «У цьому вся справа», – нетерпляче пояснив він. «Він ні не повинен знати, що тобі все відомо. Якщо він про це дізнається, то тобі доведеться вимагати розлучення». Саме на це й б'є Нілі. Послухай, Лайон виявився причетним до цього всупереч своїй волі. Ти маєш зрозуміти. Але коли ти стаєш для когось творцем всемогутнім, це може неабияк запамарочити тобі голову. Та й час видався якнайкраще. Лайону для самолюбства саме потрібно було щось у цьому роді. Він... Творча особистість – Ганна. Він вважає, що ти купила його з усіма тельбухами, привабила його обманним шляхом і направила на новий шлях. Насправді все це – нісенітниця собача. Якщо вже в нього і справді є такі здібності, то ніхто і ніщо не могло б зрештою перешкодити їх реалізації. Але тепер він знову зайнятий творчим творенням. З безформного шматка жиру він виліпив струнку, повну енергії зірку, яка, як йому здається, завдячує йому всім, навіть самим повітрям, яким вона дихає. У своїх очах він зараз не просто менеджер, він творець. Усвідомлення цього йому важливіше самого життя. Велике, всепоглинаюче почуття влади. Встояти перед ним не в змозі жоден чоловік – а Нілі підіграє йому, прикидаючись безпорадною та беззахисною. Вона так само безпорадна, як кобра, тільки він цього не бачить. А ось ти, у, уявлені Лайона, сильна особистість, король, його творець всемогутній. Насправді ж, Ганно, ти наполовину не така сильна, як Нілі. У цьому світі Нілі їй подібні, Незламні, але через твоє самовладання та впевненість Лайон у меншій мірі відчуває себе чоловіком з тобою, ніж із Нілі. Ймовірно, він вважає, що ти вихоластила в ньому чоловічу сутність, причому двічі. Перший раз, коли відмовилася залишити заради нього Нью-Йорк, а другий, коли купила йому моє агентство, поставивши його на чолі компанії. «Якби ти тільки не розповів Нілі», – простагнала вона. «Це сталося наприкінці грудня. Ви з Лайаном були щасливі, а Нілі була твоєю найкращою подругою. Так я принаймні думав. Вона прийшла до мене, знаючи, що ти послухаєш мене. Хотіла, щоби я переконав тебе поїхати з ними після того, як народиться дитина. Ридала, клялася, що не поїде Возлайона, шаленіла». Говорила, що ти не прислухаєшся до голосу розуму, бо ти мільйонерка і начхати хотіла на компанію. Що ти, мовляв, взагалі хочеш, щоб Лайон відійшов від справ. Ну і я пояснив, що їй все здається у невірному світлі, що на кому поставлені твої гроші. Зрештою, адже мені так чи інакше довелося б незабаром розкрити все Лайону. Звідки мені було знати, що Нілі обернеться проти тебе? Боже мій! «Чи знаєш ти, скільки разів вона казала мені, що завдячує тобі всім своїм життям?» «Ти повернула її в небесний хід», – переконавши Лайана замовити за неї слівце. «Ти говорила з Гілом Кейсом, щоби вона замінила Террі Кінг. Ти оплачувала її лікування у Хейвен Мейнорі. Я й подумати не міг, що Нілі діятиме проти тебе». Не кажучи вже про те, що вона стане твоєю суперницею і почне відбувати в тебе Лайона, тут я дуже помилився. Хоча бачить Бог, наміри у мене були найдобріші. Зараз головне для тебе – дивитися фактам в обличчя. З тобою Лайон не відчував себе значною особистістю, але з'являється Нілі і підносить його на високий п'єдестал. Тобі потрібно просто почекати – поки цей постамент не стане в рівень із землею. «Але як?» – благала вона. «Твердо тримайся своєї лінії. Перестань розігрувати себе Всевишнього і спанукати трохи, і будь просто жінкою. Дай кобрі, що сидить у Нілі, виповсти назовні. Лайон не дурень», – Генрі помовчав. «Знаєш, вся ця історія між тобою та Лайоном – вона від початку не залагодилася. Але ти хотіла його, і ти одержала його. І зайшла надто далеко, щоб йти назад. Зараз твоя роль поводитися так, ніби нічого не сталося. Це буде нелегко. Більше того, часом просто нестерпно. Тому що їх із відносини ще досягнуть апогею, перш ніж піти на спад. Але якщо ти зумієш протриматися – Процес піде назад. В результаті Лайон неодмінно зненавидить її. Нілі справді вихолосить ньому все чоловіче. Так вона робить з усіма чоловіками. Тобі, напевно, відомо, що тетка Касаблан... Сабланка скаржився на неї. На початку вона сама патука. Ніжність, але під цим, як і у всіх зірок, у неї хавається сталева брання, що не пробивається. Згодом, Якщо зумієш триматися своєї лінії, ти опинишся для нього м'якою, податливою жінкою, яку він не зумів розгледіти, І він захоче захищати та оберігати тебе. Відчує себе винним. Ваш любний союз трохи потьмяніє. Можливо, навіть на той час Лайон буде тобі не потрібен. Але якщо зумієш все витримати, він залишиться твоїм. Це буде війна нервів але ти зможеш витримати та виграти її. «Спробую», – стомлено сказала вона. «Генрі, весь мій світ щойно звалився. На мою думку, сьогодні я маю право прийняти свою першу лялечку. Першу що? Капсулу Секаналу». Вона слабо посміхнулася. Дженніфер та Нілі називали їх «лялечками», «Я їх у житті жодного разу не приймала, але сьогодні, мабуть, заслужила на одну. Цікаво, де мені їх дістати?» Він вийшов у ванну, парився в авпечці і повернувся з бульбашкою. «Ось, тут на два місяці. Я сам щойно прийняв одну». Слабка посмішка заграла на її губах. «І ти також? Вже двадцять років». Неминуча приналежність нашого бізнесу. Прийми одну і лягай у ліжко. Не кури. Якщо ти раніше його не приймала, подіє швидко. Вона взяла пляшечку, попрощалася і пішла. Ноги налилися свинцевою вагою. А поки вона їхала в таксі до свого будинку, в голові у неї, мов спалахи, чергою проносилися неприємні видіння Нілі та Лайона. Вдома Ганна довго стояла у ванні, розглядаючи пляшечку. Вона була заповнена доверху глянцевими червоними капсулами. Перекинувши бульбашку і витрусивши всі таблетки, вона порахувала їх. 65. Генрі безперечно довіряє їй. Що ж, чому пи ні? назад він не збирається. Вона має дитину, якій вона потрібна, і чоловік – якого вона має повернути. Єдине, що їй зараз потрібно – забути на кілька годин, відмовитися від цього несподіваного кошмару». Вона проковнула одну капсулу. «Відмінно, лялечка, давай подивимося, через що навколо вас піднімають весь цей шум гам». Вона лягла в ліжко, взяла з підлоги розкидані газети та спробувала читати. Через 10 хвилин рядки почали зливатися в неї в очах. Це було неймовірно. Голова стала легкою, очі самі заплющились. Це справжня лялечка, і вона зараз засне. Завтра вона все обміркує. Лайон приїхав через тиждень. Він казав, що вони летіли північним полюсом зупинилися в Каліфорнії. Вона вдала, що здивувалася. Він дивно глянув на неї. «Хіба ти не знала, що я був у лос анджелесі «Звідки мені знати?» – сказала вона. «Я вважала, що ти затримався у Європі». Він відвернувся, проте недостатньо швидко, і вона встигла помітити здивування, що майнула в його очах. Потім повернувся, чекаючи на неприємності, приготувавши пояснення, а нічого не знадобилося. Вони повечеряли в колоні, після чого провели свій перший вечір наодинці. Ганна була ніжна і самовіддано віддалася йому. Це було нелегко. Їй хотілося подряпати його нігтями, щоб залишити свідчення того, що він належить їй. Вона мучила себе, наяву представляючи його і Нілі в ліжку. Але зовсім незбагненним чином їй вдалося відкинути ці думки, і вона пристрасно відповідала на його обійми. Вони провели у двох п'ять чудових днів. Вона вже майже почала вірити, що в них знову все гаразд, а те, що було, залишилося в минулому. Потім прилетіла Нілі. У неї був контракт на 10 щомісячних сольних програм. У серпні мали розпочатися зйомки, оскільки перше шоу виходило на екрани у вересні. Але залишалася ще половина липня, не зайнята нічим, тому Нілі прилетіла до Нью-Йорка, намагаючись щось зробити. Був четвер. Ганна нічого не знала про повернення Нілі. У них з Лайоном були квитки до театру, а після цього – зустріч у копі з повіреним нового співака. Схоже, всі повірені у місці прагнули до того, щоб їхні клієнти знялися зі своїми номерами у телевізійному шоу «Нілі». О п'ятій годині зателефонувала секретарка Лайона і повідомила, що містера Берка викликали на нараду спонсорів і що в театр він піти сьогодні не зможе, що супроводжувати її він посилає замість себе Бада Хофа і що сам він приїде до них у копу пізніше. Ганній на думку не спала, ніби тут щось не гаразд, вона пограла з дитиною і з задоволенням полежала у розкішній ванні та одяглася. Приїхав Бат, і вони вирушили спочатку до театру, а потім до копи, де на них уже чекав повірений, зайнявши столик на балконі. Ганна пояснила йому, що Лайон затримується і прийде трохи згодом. Повірений кивнув головою. А я боявся, що сьогодні він буде зайнятий до ночі через приїзд Нілі. Ганна відчула, як обличчя її обдало жаром, але все ж таки зуміла безтурботно посміхнутися. «Ах так, вірно. О котрій годині вона прилетіла, Бад?» – спитала вона, намагаючись створити враження, що ця звістка не була для неї сюрпризом. Було видно, що Баду трохи не по собі. «М -м, «Здається, годині о 12 -й. Принаймні, перший її дзвінок був у цей час». Ганна замовила випити бідолашний Лайон, а він сподівався, що вона зупиниться в Аризоні і побуде там з дітьми. Бат і повірений обмінялися поглядами, чи їй це тільки здалося, скільки людей знають правду. Вона змусила себе дивитися виставу і навіть похвалила співачку. Їй здавалося, що порожній стілець Лайона сміється з неї. Посмішка немов приклеєна, не сходила з її обличчя, коли вона пояснювала причину відсутності свого чоловіка. Вона бачила, як розчарований і повірений, але його переживання не йшли порівняно з її власними. Ймовірно, треба щось улагодити щодо шоу Нілі, вона усьому покладається на Лайона. Мабуть, йому дуже неприємно, що він пропустив цю висаву, Але Бат дасть йому вичерпний звіт. Чи не так, Бат? Зрозуміло, дасть, і знову їй здалося, що повірений та Бат обмінялися багатозначними поглядами. Було вже три години ночі, коли Бат привіз її додому. Вона знала, що лаяна не буде. Навшпиньки підійшовши до ліжечка, вона поцілувала доньку і вкрила її ковдрою. Мила, мила мала Дженіфер, чорнява і блакитно ока, вся в батька. І до чого гарна. Ганна відчула, як до горла підступила грудка, а на очі навернулися сльози. Ні, коли Лайон повернеться, вона має бути спокійною, Жодних сліз. Їй треба буде прийняти будь-яке виправдання, хоч би яке він придумав. О п'ятій годині вона навшпіньки пройшла у вітальню. Можливо, він уже прийшов і не захотів її турбувати. А може, він спить у себе в кабінеті? Але ні у вітальні, ні в кабінеті його не було. О господи, лаяне, ну чому? А ти, Нілі, як же ти могла так вчинити зі мною? Вона пройшла у ванну та прийняла червону пігулку. Вона вже приймала по одній щоночі, поки Лайон не приїхав. Їй здавалося, що тільки лялечки допомогли їй зберегти розум. Після його приїзду вона не прийняла жодної. І ось... «Знову починається», – подумала вона. «Слава Богу, що існують ці чудові червоні лялечки. Завдяки їм ночі проходять так швидко». Вдень було легше. Вона займалася дитиною, обідала, як правило, з Генрі чи зі знайомими. Вона знала багатьох жінок, які обідали в 21 чи малому клубі, які, як і вона, мучилися, не знаючи, чим заповнити свій день дружини, помічників, режисерів чи клієнтів Лайона. Але після Нілі та Дженніфер вона так і не змогла ні з ким близько зійтись. Близька дружба у жінок виникає лише у молодості. Після 30 заводити нових подруг стає важче. Менше за загальні надії, очікування, мрії. І тим не менш, завжди знаходиться хтось, з ким можна провести день – пообідати або походити магазинами. Але вночі, після того, як мала Джен і міс Казенс засинали, вона довго не могла заплющити очей. Думаючи про Лайона, бачачи перед собою його обличчя, його усмішку, і уявляла його з Коли ставала зовсім нестерпно, вона схоплювалася з ліжка і знаходила порятунок у вигляді вірної червоної лялочки. І дуже скоро Нілі Талаю не йшли в небуття, а вона поринала в глибоке забуття з новидінь. Так минув увесь тиждень. І ось це починається знову. Вона лежить у ліжку, питаючи себе, скільки часу Нілі збирається пробути тут. Можливо, це триватиме лише кілька днів. Обриси. Спальні почали розмиватися. Слава Богу, ліки діяли швидко. Ганна не знала, скільки проспала. Але вона невиразно відчула присутність Лайона, його тихі кроки. Вона ледве розліпила повіки. Було вже зовсім ясно, він був у ванній кімнаті. Лайон? Вона сіла в ліжку, подивилася на насінний годинник. Вже вісім. Він повернувся щойно? Невже? Вона побачила його піджак кинутий у крісло. Він вийшов із ванни, посміхаючись в одних трусах. «Вибач, що розбудив. Котра година?» «Вісім. Я вже вдягаюся». Він підійшов до свого незім'ятого ліжка і швидко сів на нього, намагаючись приховати від її очей, що простирадла ідеально заправлені. Він намагався вдати, що вже давно вдома. «Коли ти лягла?» Невимошено спитав він, одягаючи туфлі. «М -м «Годині о третій?» – збрехала вона. «Чортові ліки! Від них так паморочиться голова!» «Я прийшов близько чотирьох!» – не моргнувши оком, сказав він. «Ти спала без задніх ніг!» Вона знову лягла. «Нілі в Нью-Йорку!» – сказав він, одягаючи чисту сорочку. «Так, бат казав!» Ганна знала, що він спостерігає її реакцію і не розплющувала очей. Вона прийшла на нашу зустріч із спонсорами, хотіла внести деякі зміни до програми, і треба було дещо залагодити. Їй хочеться, щоб в оркестрі було більше струнних інструментів, і щоб платили за це вони. До того ж вона наполягає, щоб телевізійна мережа взяла на себе половину всіх витрат. Кілька годин пішло, щоб все втрясти. До восьмої ранку. Вона так і не розплющила очей. Потім, зовсім пізно, ми пішли вечеряти зі спонсорами. Мені довелося втихомирювати їх. А цей тет Келі, Ти ж знаєш, як він любить випити. Ах, так, адже ти не знайома з ним. Працює у нас. Просидів з ним у Піджей до половини четвертої, заспокоюючи його. Хотів заїхати за тобою в купу. Але він став би наполягати, щоб залишитися з нами, а набрався він уже неабияк. Так що я сидів з ним як нянька, весь час до самого кінця. Слава Богу, що Піджей закривається о четвертій. Я поїхав просто додому. «О, Боже, я не винесу цього», – подумала Ганна. «Зараз закричу». Однак вона прокусила губу і не промовила жодного слова. «Ти вже зовсім прокинулася, Люба?» Побачивши, як вона ледь кивнула, він усміхнувся. «Тобі, мабуть, довелося нелегко. До речі, сьогодні ввечері постарайся зайнятися з якоюсь зі своїх подруг. Мені доведеться поїхати з Нілі, із Декім, із співробітників у Гринич Віліч розіграти кілька номерів». Вона остаточно прокинулася. «Можна я теж поїду?» «Тобі там не сподобається», – швидко відповів він. І потім це бізнес. Усі хлопці будуть там без дружин. Якщо ти поїдеш, це надасть нашій зустрічі характеру вечірки. Вони тоді теж приїдуть з дружинами, і в нас вийде звичайно збіговисько, адже в такому оточенні не можна буде метатися з місця на місце. Але ж нілі буде там, заперечила вона. На його обличчі з'явилося награне на здивування. А як же, адже це її шоу і вона має схвалити кожен номер, який туди увійде. Він усміхнувся і сказав. «Чую, Дженніфер!» – голосок подає. Готовий присягнутися, вона каже щось. На «па-па!» «Думаю, що зможу сьогодні поснідати з нашою красунею, а ти досипай!» Вона не бачила Лая на п'ять ночей поспіль, хоча чула, як він приходив рано вранці переодягтися. Іноді вона прокидалася і вдавала, ніби впевнена, що він теж й встав. Він ніколи не забував, коли приходив зім'яти ліжко, і в нього завжди було на поготові якесь переконливе пояснення. Треба було переглянути кілька номерів, була нарада зі співробітниками, був запис у Нілі, прослуховували пісні для нового альбому Нілі, і щоночі Ганна приймала червону капсулу занурюючись у рятівне забуття. На шостий день їй довелося зіткнутися ще однією кризою. Лайон чойно пішов. сказавши що вчора був знову із тедом Келі, лише з ним. Ганна вдала, що повірила і знову лягла. Але ніяк не могла заснути. Вона пройшла у ванну кімнату і прийняла другу червону лялечку. Коли вона прокинулася, була вже година пополудні, Вона подзвонила служниці, сказала, що неважливо почувається, і що вип'є каву з тостами прямо в ліжку. Та принесла тацю і свіжі газети. Неохоче вона розгорнула одну, почала переглядати ілюстрації. І раптом у вічі їй кинувся великий знімок Нілі та Лайона. Підпис говорив «Міс Нілі Охара танцює у Марокко», зі своїм особистим менеджером Лайоном Берком. Виглядала Нілі чудово. Раптом Ганна згадала, що не бачила її вже скільки ж. Востаннє вони зустрілися ще до народження дитини, місяців 8-9 тому. Нілі навіть не намагалася приховувати свій зв'язок з Лайоном. Особливо це було видно за виразами її обличчя. Вся сяюча. Очей з нього не зводить. І Лайон теж виглядав щасливим. «О, Боже, що ж тепер буде? Адже він викритий у брехні. Хоч би не казав їй, що був стедом Келі». Ганна набрала номер Генрі. «Газету викинь», – наказав він їй. «Не тицяти йому нею в очі. Ти цілком могла й не бачити її». «Генрі, Генрі, я не можу так більше!» – проридала вона в слухавку. «Приїдь, Ганно», – запросив він. «Обговоримо все». Генрі ходив туди-сюди по кімнаті. «Згоден. Це важко», – казав він. «Я не думав, що вона знахабніє настільки. Вважав, що це буде у них лише на гастролях. Я припускав, що тобі буде не по собі, але аж ніяк не міг припустити, що тобі все це ось так сунуть під ніс». Що ж мені робити? Я, напевно, вже посміховиска для всього міста. Навіть обідати ні з ким не зможу. Тільки вчора я сказала, ніби лайон хоче, щоб Нілі повернулася до Каліфорнії. Що він терпіти не може нянчитися з нею. Сказала це трьом жінкам, з якими обідала разом, знаючи, що в душі вони сміються з мене. І ось, тепер я просто не зможу уникнути ганьби. Вона взяла газету. «Може, мені зателефонувати до Лайона?» – спитав Генрі. «Поговорити з ним по-дружньому, не кажучи, що ти тут. Подивимося, що з цього вийде». Вона заперечливо похитала головою. «Лайон здогадається. Він знає, що ти єдина людина, якій я безмежно довіряю». Генрі раптом схопив слухавку. «Що ти хочеш робити?» – запитала вона. «Подзвоню Нілі», – відповів він. Зроблю вигляд, що даю їй пораду, якої вона потребує, а ти йди до спальні і слухай по паралельному. Ганна уважно дивилася на нього. Кілька хвилин він розсипав компліменти Нілі з приводу її, знову набутої постаті та численних успіхів. Нарешті він узяв бика за роги. Нілі, я щойно бачив газету. Що в тебе, чорт забирай, з лаяном берком. Вираз його обличчя не сподобався Ганні. Прийшовши до спальні, вона обережно зняла слухавку паралельного апарату. Казала Нілі, «Послухай, Генрі, я дуже люблю тебе, але в це краще не сунься». «Нілі», – спокійно сказав Генрі, – «мені справи немає до твоїх почуттів. Але навіть якщо ти вважаєш, що нічим не зобов'язана Ганні», Тобі все одно треба дбати про свій імідж в очах публіки. Всім відомо, що Лайон одружений з Ганною. Досі в газетах з'являлися лише завуальовані натяки, але таке... Зрештою, твої спонсори побояться скандалу. Лайон продовжує жити з Ганною. Чорта з продовжує», – гаркнула Нілі. «Приходить додому тільки під ранок, переодягнутися». «Чекає, не дочекається, коли вона зловить його. Але вона завжди спить!» «Нілі, а може тобі тільки здається, ніби він хоче, щоби його зловили?» «Ні, синітниця, він залишався зі мною всі ці ночі. Коли вчора ввечері нас клацнули в Марокко, він навіть сказав, може це й краще, якщо знімок опублікують, то все вийде назовні. Це його слова!» Він просто боїться сам сказати Ганні, боїться, що це виб'є її з колії. І ще, Нілі зволікала, ну загалом, він справді любить цю їхню дитину. Нілі, все це обернеться проти тебе самої, сказав Генрі. Не можна просто простягати руки і брати те, що тобі заманеться, ні в грош не ставлячи почуття інших людей». Кожному віддається за його справами. «Я тобі не кожна!» – пронизливо зойкнула Нілі. «Настав час, щоб я брала те, чого забажаю. І знаєш чому? Тому що все своє життя я тільки й робила, що віддавала. Навіть дівчиськом. Чи бездарі Гаучерос не вміли танцювати, і саме на мені тримався весь номер. Чоловік моєї сестри зараз контролерка в месі». Після мого відходу вони так жодного разу не виступили разом. Я робила гроші для кіностудії, а мене виставили з тусаном підзад, але мене ніщо не могло зламати. Тобі чудово відомо, чорт забирай, що рівної мені немає, і я не повинна жити за цими паршивими правилами, за якими живуть прості люди, тому що я незвичайна, мене ніщо не може зламати. Ось що я тобі кажу. Демерол, капсули, психлікарня, зайва вага, нісенітниця. А Лайоном я й живу. Коли я з Лайоном, мені навіть їсти нічого не потрібно. Тепер я можу пити, приймати пігулки для схуднення, навіть снодійне. І все буде гаразд. Чорт забирай. Генрі, мій талант несе щастя людям у всьому світі. А Лайон несе мені щастя. «Невже я не маю права бути щасливою? Лайон потрібний мені!» «А хто така Ганна? Чорт забирай!» «Всього лише найкраща подруга в твоєму житті!» «Ну, звісно! Послухай, а їй дуже пощастило, що я спілкувалася з нею. Чому б їй не отримувати задоволення від того, що я завжди була під рукою? Я – яскрава особистість. Я – зірка». А хто вона така, якщо придивитись? Навіть коли я була зовсім ще дівчиськом, у мене за душею було набагато більше. Звичайно, у неї були шляхетні манери і таке інше, але й тільки. А хто вона зараз? Незначна скнара, яка рекламувала по телевізору лак для нігтів, та спала стільки років з якимось старим облюдком. Купила собі лаяна за свої гроші, а тепер ставить із себе чистюлю. Теж мені, Діво Марії з немовлям. Отож я ні від кого не отримувала грошей за правильні риси обличчя. Я заробляла їх своїм талантом, а вона все життя, як сиру маслі, каталася завдяки своїй проклятій класній зовнішності. Зараз їй 38, а мені 34, але моя зовнішність не має значення. Якщо ти друг Ганни, то парати відпустити Лайона». А вона нехай намаже собі фізіономію. Може, Кевін Гілмор чи якийсь інший жлоб підбере її. У неї це завжди спритно виходило. Чіпляти мільйонерів. І Нілі, зневажливо риготнувши, кинула слухавку. Ганна обережно поклала слухавку на важіль. Підійшла до дзеркала. Дрібна мережа зморшок під очима сьогодні пролягала глибше, ніж зазвичай а в кутках рота з'явилися великі складки. Смішно. Проте вона ніколи не думала серйозно про свою зовнішність у зв'язку з Лайоном. І ось... «Відійди від дзеркала!» Виявляється, Генрі вже зайшов до спальні. У цього маленького чудовиська темні кола під очима напівфізіономії. І я з радістю почув, що вона думає, ніби їй можна пити. Печінка в неї ні до біса. А ганну почало трясти. Генрі ніяково обхопив її і притиснув до себе. «Ну, перестань. Вона говорила так, щоб зробити ефект. Знає, що я передам тобі». «Можливо, вона й права, Генрі. Можливо, Лайон хоче піти». Лайон ще не сказав жодного слова. «Послухай, Ганна, ти казала, що він навмисне змінює ліжко». Він хоча б, як і раніше, продовжує брехати тобі, як і раніше вигадує виправдання. «І що ж мені? Дякувати йому за ці дрібні ласки?» – проридала вона. «Тримайся, Ганна!» Нілі сказала, що ніщо не зможе занапастити її талант. «Так, ніщо, крім самої Нілі. Вона погубить себе. Ось побачиш!» Ганна замотала головою. «Це кінець усьому!» Я не зможу, не зможу цього винести. Ні, зможеш і винесеш. У тебе є клас, і ти можеш бути такою ж сильною і жорстокою, як ця підлючка. Тієї ночі Лайон навіть не подзвонив. Навіть не виправдався. Просто не прийшов і все. О півночі Ганна вже збиралася прийняти ліки, як раптом почула плач дитини. Джен була спокійною дівчинкою. Зазвичай вона спала всю ніч безперервно. Мабуть, щось трапилося. О, Боже, і у міс Казанць якраз вихідний. Ганна кинулася до дитячої. Обличчя дівчинки було червоне, вона надривалася від крику. Ганна обережно вийняла її з ліжечка. Пошукала англійську шпильку, що розкрилася. Джен була мокра але ніяка шпилька її не колола. Повівши дівчинку, Ганна дала їй пляшечку з водою, але та не стала пити і зовсім зайшлася в крику. Вона вся палала. У неї почали різатися зубки, ось, мабуть, у чому річ. Ганна втерла їй у ясна камфорну настоянку опіуму. Міс Казанц дуже рекомендувала цей засіб, але дитину, як і раніше... Щось турбувало, плач не припинявся. Тоді, щоб заспокоїти себе, Ганна змірила температуру. 103! З дитиною на руках вона кинулася коридором і постукала в двері служниці. Сонна жінка швидко одягла халат і взяла дитину, що надривається від крику на руки, поки Ганна намагалася додзвонитися до лікаря. Була п'ятниця, і його автовідповідач повідомив, що на суботу та неділю він виїхав із міста і дав номер чергового лікаря. Там їй відповіли, що він ще не заступив, але, мабуть, з ним можна буде з'єднатися за годину. «Боже мій!» – заміталася Ганна. «Що робити? Де Лайон?» – вона набрала номер Генрі, але по довгих гудках на зрозуміла, що його теж немає. «Ну, звичайно!» У нього ж є будиночок, десь у Вестпорті. З усією рішучістю вона набрала номер готелю, де зупинилася Нілі, і назвала телефоністі своє ім'я. Після деякої паузи Нілі зняла слухавку. «Ало, Нілі», – Ганна сказала спокійним, безпрострастним голосом. «Лайон, у тебе?» «Ні, мені треба знайти його, терміново». – нілі позіхала. Якщо він зателефонує мені, я передам. Нілі, наша дитина захворіла. Подзвони лікарю. Дзвонила, але він поїхав на вихідні. Вона кричить, і температура у неї 103. Не панікуй. У дітей часто буває сильний жар, і найчастіше нічого. Дай їй пів таблетки аспірину. «Але якщо Лайон подзвонить тобі, заради Бога передай йому гаразд, гаразд, а зараз добраніч. Завтра в мене запис, і я маю виспатися. У моїх часто бував сильний жар, нічого страшного». У слухавці пролунали часті гудки. Ганна повірила Нілі. «Зрештою, навіть у Нілі є серце. Господи, де ж Лайон?» Нілі підняла слухавку. І наказала телефонісі більше не турбувати її. «Чорт забирай, де ж Лайон?» «Так, він у готелі Вікторія. Пише разом зі сценаристами нові слова для її теми. Сказав, що пробуде там до двох, а згодом приїде до неї. Подзвонити йому та сказати про дитину?» «А, нічого страшного. Діти часто бувають температурять. Це все Ганна вигадала засіб, щоб отримати його». «До чого ж відчайдушними можуть стати жінки?» «Ну, та вона на це не піддасться. Коли Лайон прийде, вона вже спатиме і нічого не зможе йому передати. Так, вона залишить йому записку, що прийняла ліки о 12 А ну, скільки зараз? 15 хвилин на другу. Якщо вона накачалася пігулками, то буде цілком природня, що до його приходу вона забула про дзвінок Ганни». Мабуть, він одразу ж засне. Або, може, раз вона спатиме, вирушить до своєї паршивої дружини з дитиною. А, чорт, вона проковтнула три капсули, запивши їх келихом віскі. Окей, хай сходить додому на одну ніч, зате всі інші проведе разом із нею. Крізь дрімоту, що підступає, вона з надією подумала, що нова тема буде вдалою. Автором поставлять її саму. Цю штуку вигадав Лайон. Кожен композитор-пісняр хоче, щоб вона записала його пісню на платівку або виконала по телебаченню. Так от, тепер хай їй платять і як автору слів. Незабаром вона матиме непоганий рейтинг серед зірок, які процвітають у фінансовому відношенні. При думці про це вона самовдоволено посміхнулася. Але тут почали діяти ліки, і вона, нарешті, заснула. Дитину терміново доправили до лікарні о 2 годині ночі. Лікар нарешті заступив на чергування, сповістивши про це служби інформації. Спочатку побоювалися, що це поліомієліт, але остаточний ягноз говорив – запалення легенів. Виявивши, що Нилі спить, Лайон помчав додому. На його подив усюди горіло світло. Але Ганни ніде не було. Заплакана служниця, запинаючись, сказала йому, що сталося. Вибігши з квартири, він кинувся до лікарні. Ганна, бліда й перелякана, сиділа в, спок... в покої. Спочатку вона навіть не впізнала його. Що з нею? запитав він. Їй дали кисневу подушку, з нею дві медсестри. Мене до палати не пускають. «Я працював із композиторами та сценаристами над новою темою для Нілі. Засиділися допізно, а коли я прийшов додому і побачив, що тебе нема...» «Я дзвонила Нілі кілька годин тому», – байдуже сказала вона. «Я в неї не був», – відповів він з явним викликом. «До чого було дзвонити їй?» «Я думала, вона знає, де ти. Адже ти не був вдома цілий тиждень». Займався її справами, як я розумію. Він умаж уважно глянув на неї. Підготовка будь-якого телевізійного шоу пов'язана із величезною роботою. Ми вирішили, що має бути нова пісенна тема, новий імідж. Лайон, якщо не заперечуєш, я б воліла не говорити про шоу Нілі в таку хвилину. Я вмираю від страху за Джен. Він стиснув її руку. Цей цілком природний несвідомий жест застих її зненацька. Та чи були вони з ним колись по-справжньому близькі? Невже ця гарна чужа людина колись належала їй? Зараз між ними нічого спільного. Він пов'язаний із нею законними узами, але належить комусь іншому. І все-таки вона любить його. Це, насподіване відкриття, приголомшило її. Їй хотілося б зненавидіти його, але натомість вона лише ще більше, якщо це взагалі можливо, бажає його. У неї не залишилося жодної гордості. Вона ніколи не відпустить його, якщо він сам не попросить її про це. «Господи, не допусти такого». Як же жахливо, що знадобилося відбутися трагедії, щоби він опинився зараз поряд із нею. Здавалося, минула ціла вічність, перш ніж з'явився лікар. Вони затамували подих. Той усміхнувся. Все буде гаразд. Так, температура почала знижуватися. Слава Богу, що існує пеніцилін. І слава Богу, що маленькі діти – мають неймовірний запас життєвих сил. Лайон приходив до лікарні щодня о сьомій годині. Ганна зайняла палату суміжно з тією, де лежала донька, і тепер нювала та ночувала у лікарні. Лайон невідривно дивився на маленьку людинку в ліжечку і з любов'ю видавав ніжні звуки. Він наполіг, щоб вони з Ганною щовечора вечора спускалися вечеряти до ресторану біля лікарні. Проводив із нею не менше двох годин. Це принаймні позбавляє мене необхідності проводити вечори з Нілі, похмуро думав він. За десять днів вони привезли маленьку Дженніфер додому. Лайон уставив усю квартиру квітами. Вони повечеряли вдома. Він довго грався із дитиною. Тієї ночі. Вперше за кілька тижнів він був близький з нею. І вони заснули в обіймах один одного. О четвертій ранку задзвонив телефон. Ганна прокинулася першою. У темряві вона намацала слухавку. Дзвонила Нілі. За її заперечливим бурмотом Ганна зрозуміла, що та знову накачалася пігулками. «Поклич цього сучого сина до телефону!» – гаркнула Нілі. «Він спить, Нілі». «Розбуди! Не буду! Чуєш, що я говорю? Розбуди, бо приїду і підніму його сама!» Лайон розфлюшив очі. Ганна одними губами промовила «Нілі». Він узяв слухавку. «У чому справа, Нілі?» Щоб дотягнутися до телефону, йому довелося перегнутися і лягти в Ганни. Їй було чути пронизливий, вироскливий голос у слухавці. «Я чекала тебе всю ніч!» – несамовито кричала вона. «Учора ввечері дитину привезли із лікарні. Ну то що? Адже її укладають сьомій, так?» «Це був її перший вечір удома». Ганна силою заплющила очі. «Він ще вибачається за те, що викроїв вечір для своєї дружини». «Гаразд. Приїдь прямо зараз». «Нілі». «Зараз четверта ранку. Раджу приїхати. Я вже прийняла сім капсул. Прийму ще десяток. Нілі, завтра маєш інтерв'ю журналу «Лайф» на їх всіх. І не подумаю їхати, якщо ти не відірвеш свою дупу і не з'явишся негайно до мене. Добре, Нілі, нині буду». Ганна спостерігала, як він підводиться з ліжка. «Я маю триматися», – думала вона. «Він зовсім не хоче їхати до неї. Вона змушує його. І якщо я зможу протриматися, то це буде ще одна моя перемога». Вона лежала, не розплющуючи очей. Лайон підійшов до неї, вже повністю одягнений. «Ганно, ти розумієш?» «Розумію. Тобі треба йти», – відповіла вона. «Ганна, все для тебе?» «Так огидно. Напевно, нам треба щось робити?» Її перемога миттєво зникла. «Чи зможе він віддати перевагу Нілі, їй і дитині?» «Лайони, все вирішиться само собою», – швидко промовила вона. «Не варто ухвалювати рішення серед ночі. Але ми не можемо так жити». «Ні ти, ні вона, ні я», – сказав він. «Я можу, бо знаю. Довго так продовжуватися не може. Лайоне, ти повинен це вирішити сам». «Нілі потребує мене. Вона великий талант, Ганно, але без найменшої самодисципліни. Їй потрібна тверда рука, а ти – сильна». Сльози підступили до її очей. «Ні, Лайоне, я не сильна». «Єдине, що в мені сильного – це моя любов до тебе». Він повернувся і швидко вийшов зі спальні. Із початком нового телевізійного сезону Ганна відновила роботу. Генрі познайомив її із постановником нової телевікторини. Бути ведучою здалося їй нескладним, і вона одразу включилася в роботу. Передача була щоденна – і Ганна була постійно зайнята, віддаючи їй весь свій час. До того ж це дозволяло їй не помічати, що Лайон дедалі більше став проводити з Нілі. Наприкінці вересня Лайон та Нілі відлетіли на Західне узбережжя знімати її перше шоу. Шоу Нілі справило сенсацію. Згідно з запитуваннями, вона увійшла до першої десятки виконавців, а Лайону – приписувалися розробка та керівництво всієї копіткої підготовчої роботи. Ганні залишалася дивуватися магічному впливу Нілі. Кілька великих зірок негайно уклали договори з Лайоном та Джорджем. Вар'єте опублікував цикл статей про 3Б, про цвітаючу агенцію Нью-Йорка. І все це завдяки чарівності Нілі Охара. Іноді Лайону вдавалося на короткий час вириватися до Нью-Йорку. Під час цих наїздів були випадки, коли Ганна відчувала, що вона має шанс. Вночі, коли він міцно притискав її до себе, вона майже забувала, що так само він обіймає Нілі. Але з Каліфорнії від Нілі постійно лунали наспокійні дзвінки. Зінк Зірка нагадувала, що на першому місці все-таки вона. Лайон прилетів до Нью-Йорка через кілька днів після Різдва, весь навантажений іграшками для Дженніфер і дорогою прикрасою для Ганни. Вона усвідомлювала, що йому знову довелося розриватися. Різдво знілі і відразу ж у Нью-Йорк, щоб встигнути відзначити свято з нею та крихтою Джен. Через три дні зателефонувала Нілі і зажадала, щоб він приїхав якнайшвидше. Ганна сиділа в робочому кабінеті, непомітно слухаючи їхню розмову по паралельному телефону. «Я скоро повернуся», – говорив Лайон з відтінком роздратування. «Сьогодні ж», – скрикнула Нілі, – «ти знаєш, який завтра день? Новий рік!» «А 1 січня – перший день народження моєї дочки». Твердо сказав він. «Якого біса? Відзнач його сьогодні. Дитина ж не розуміє різниці». «Зате я розумію. Ну гаразд, будь розумницею. Ти запрошена на безліч бенкетів, а один з наших хлопців тебе всюду супроводжуватиме. Я приїду не пізніше за п'яту. Мені потрібно залишитися тут, щоб застати прем'єру милої красуні». Нілі зневажливо пирхнула. «Ця Марджі Паркс з провалиться». «Торік я бачив її у блакитному ангелі», – заперечив Лайон. «Вона чудово грала». «Їй доведеться співати з мікрофоном», – стояла на своєму нілі. «Співає вона чудово, слухай. Я завжди перша ж скажу, що у когось виходить добре. Вона користується своїм голосом, наче інструментом». «Але до мене дійшла плітка». Їй уже майже не давали співати у місі, але раптом вирішили скуштувати її з мікрофоном. Вона співає прямо горлом, то її надовго не вистачить. Напевно, згорить за кілька років. Я теж згоріла б, якби зік Уайт не спрямував мене з самого початку. «Ну, а наша компанія все ж таки хоче підписати з нею угоду», – наполягав Лайон. «Я мушу піти на цю прем'єру». Хочеш сказати, що витрачатимеш час на її обслуговування? У голосі Нілі почулися загрозливі нотки. Ні, звичайно, і Джордж не буде. Їй лише 19. Нею візьметься Батхов. Жінкам він подобається. Ось хай і опікується нею. Батхов дуже багато думає про себе, сказала Нілі. Сидить з таким виглядом, наче думає, що для жінок він дар Божий. Він і його чорні костюми з чорними краватками. Ух ти, всі мужики у твоїй конторі виглядають так, наче форму носять. Що ж, мабуть, вам потрібні такі. Чути було, як Нілі позихає. Ці чортові пігулки починають діяти. Коли ти тут будеш? Найпізніше п'ятого, пообіцяв він. Любиш мене? Ти знаєш, що так, швидко відповів він. Сильно? «Жахливо. Більше, ніж Ганну та дитину?» «Мабуть, так. Слухай, Нілі. Я мушу закінчувати. Ганна вдома. Вона могла зняти слухавку в іншій кімнаті. Сподіваюся, що вже зняла». «Тобі що? Приносить задоволення завдавати людям біль?» «Ні, але якби вона знала, то відстала б від тебе». «Можливо, вона вже знає, – сказав Лайон. – Ти сказав їй?» Ні. Але ж вона не байдужа і не дурна. А чутки містом поширюються дуже швидко. «Чому ж тоді вона не відпускає тебе?» Лайон мовчав. «Так от, чорт забирай, я сама подзвоню і скажу їй. Тоді вона буде змушена відпустити тебе. Гордість її змусить». «Не роби цього», – сказав Лайон. «Я подзвоню». «Не треба. У жодному разі це не допоможе. Я вже...» «Розумієш, ми вже все з'ясували. Коли ти не казав мені? Тільки вчора вночі». Ганна вразилася, що вигук здивування ледь не вирвався в неї прямо в слухавку. Ближче один до одного, ніж милу ночі, вони ще ніколи не були. «Що сталося?» – запитала Нілі. «Нічого. Просто вона сказала, що їй все відомо». Але вона заплющувала на це очі. Сказала, що ніколи не дасть мені розлучення. Так давай змусимо її, закотимо публічний скандал. Ти вже намагалася зробити це, Нілі. Газетники люблять тебе, намагаються захистити і не друкують усього, що бачать. А я зателефоную їм сама і дам інтерв'ю. Скажу, що ти хочеш одружитися зі мною і що я хочу за тебе. Але що в тебе дружина, яка не хоче нічого міняти? А знаєш, що тоді станеться із твоїм шоу? У договорі є пункт – моральні норми. Хоча твій спонсор і торгує м'ясними консервами. Він миттєво розірве контракт. Ну і начхати? Ми могли б поїхати до Європи та зняти там ще одну картину. Нілі, у мене є партнер. Це завдасть шкоди компанії. Я не можу думати лише... Про себе. Ох, мені вже ця твоя компанія. Гаразд, коли в мене буде мільйон, я викуплю тебе, і ми пошлемо їх усіх до чортової матері. Хочу, щоб ти був зі мною вдень і вночі, що миті. Побачимося п'ятого, нілі. Гей, не вішай так швидко. Подзвони мені завтра о півдні. Подзвоню. Любиш мене? «Люблю тебе!» Обидва повісили слухавки.